яка вперше з'явилася в цьому селі, довідався про її зустрічі з Рудневим. Залишатися тут далі було небезпечно. Довелося Семенові Васильовичу шукати для сім'ї інше пристановище. В Мисіївці, рідному селі Рудневих, це в іншому кінці району, переховувався брат Семена Васильовича, який утік з німецького полону. Туди відправив Руднів дружину з Юрасиком, коли гітлерівці почали наближатися до Спадщанського лісу. Далеко проважав він з Радиком Домну Данилівну та Юрасика. Все ніяк розлучитися не могли. Обнімуться, попрощаються і знову разом ідуть. А потім розсталися і здалеку ще довго махали одні одним руками. Минуло кілька днів і підрозділи німецько-фашистських військ з'явилися в усіх селах, що прилягають до Спасчанського лісу. В операції брало участь близько трьох тисяч гітлерівців, а в нас було тоді 73 бійці. Сили дуже нерівні, та це не лякало нас. Певні були, що й цього разу вистоїмо. Загарбники дрижатимуть перед Спасчанським лісом і, незважаючи на свою чисельну перевагу, повертимуться з острахом. От якби протриматися ще трохи, думали ми, діждатися б обіцяної рації, яку нам мали скинути з літака, координати наші відомі і відмічені на карті в радянського командування. А тоді, встановивши регулярний зв'язок з Великою Землею, знали б, що робити далі. Так, найголовніше тепер – це одержити рацію. Чекали її з дня на день. Прислухалися до гуркату літаків, які пролітали над лісом. Чи не свій, червонозоряний, радянський, чи не партизанів шукає? А де він знайде нас, коли підемо звідси? Покружляє-покружляє і полетить назад. 1 грудня окупанти пішли в наступ. Наша тактика полягала в тому, щоб заманити противника глибше в ліс і тут бити його, не розпорошуючи сил загону. Оборонні рубежі були споруджені навколо наших землянок. В центрі стояв танк. Він так і лишився на тій висоці, де застряг в останньому бою, коли наскочив на дерево. Лінія кругової оборони дорівнювала майже двом кілометрам. У деяких місцях, де багато труднопрохідних ярів, бійці окопалися на великій відстані один від одного, аби тільки бачити своїх сусідів. Більшість партизанів ми зібрали на найнебезпечніших ділянках На лівому фланзі під командою Руднєва Розташувалися бойові групи загальною чисельністю 33 бійці Протилежний бік оборони лицем до Желені Зайняли бойові групи, які очолив Базима 30 бійців Там був курс з мінометом Дід Мороз сидів у засідці з кількома розвідниками Танк мав прикривати землянки І підтримувати вогнем усі групи Бій почався близько 10-ї ранку. І цього разу танк, хоч нерухомий, став нам у великій пригоді. Висотка, на якій він стояв серед рідколісся, була неприступною фортецею. З боку нової Шарпівки карателі підходили так близько, що розрізнялися обличчя солдатів. Танк зустрів окупантів огнем. Фашисти розсипалися, знову йшли в атаку і знову відступали, залишаючи вбитих яких наш танкіст Гармаш, висовуючись після стрільби з люка, лічив, тикаючи пальцем то в один, то в інший бік. Не пам'ятаю його прізвище. Таке було, що ніхто вимовити не міг. Усі називали хлопця не ім'я, Абрам чи просто Гармаш. Одного разу гітлерівці майже підібралися до танка. Їх відокремлювало від нього, може, сотня кроків, кілька дерев. Але танкісти за моєю командою вчасно повернули башту. Абрам двома чи трьома снарядами розкидав по лісі ворогів, яких було щось із 70. Я не відходив від танка, весь час подавав команди Гармашеві, коригував його стрільбу, оскільки був переконаний, що танк – наша фортеця. Думалось, якщо карателі прорвуться тут, усе пропало. Пору зі мною в бою була медсестра Галя Борисенко. Від вогню противника нас захищали дерева. Я стояв за одним, вона за іншим. Я танком командував, а Галя мною. Та станьте ви за той дуб, усе-таки товстіший, Сидоре Артемовичу. Не висовуйтеся. Залізьте краще в танк.